Namouda se, Bhagavato, Rahato, samá, samuta se. Namouda Bhagavato, Rahato, samma Sambutase. se. Namouda Bhagavato, Rahato, samá, samuta Tak dneska máme čtvrtek, tak to je snad předposlední. Tady hraní damatok. Hm? Já navrhuji, že v sobotu můžeme jít na procházku, jestli nám to počasí dovolí. Budeme hm? meditovat venku a diskutovat venku. Hm? Všichni jsou pro. Mm -hmm. Můžeme jít buď tady k jednými známi, ty byli na a nebo můžeme jít nahbíto a potom budeme všichni, aby jsme ulehčili práci, tady přítelí Honzovi, budeme všichni pozveme ho do pizzerie, hm? jo, a návrh. co? A váš má tam ten návrh. No. Uh, um, no. <laughs> Má to, to, možná, to, to říkalo, jsem říkal, by, že bychom mohli uvařit, protože pizzerie je těžší jídlo, na cestu je lepší lehké jídlo, takže zůstáváš po obědě a pojede domů. A... Že bychom měli že by jsme obědět, oběd. pizzerie bude, bude hodně lidí a... a... Jo. No, tak to má taky logiku. No, tak jo? Když se Honza na to cítí, tak stejně se na tom nic nezmění, my můžeme jít na procházku a vrátíme se v poledne a ukončíme obědem. No? Lehkým obědem. To má logiku. No a teď k meditaci. Teď my pomalu, pomalu se snažíme vztrbávat neduální přístup k meditaci. Hm? Ale my používáme vlastně... Aby jsme na meditaci, na dech, my používáme eh, vlastně základní písmo, hm? což je... Můžete nastudovat. Používáme eh, Anapána pána ta je v těch 50, že jo? Ty už byly přeloženy? Bude byli Jo, prvních 50. Prvních 50, tak to je vlastně náš hlavní zdroj a to je zdroj vlastně hlavní ve všech buddhistických tradicích. Hm? V Číně později můžeme nastudovat, v Číně tradice meditace nadech byla obzvláště. Detailně s těmi znalostmi, kterými se snažíme získávat teď Číkungem a tak dále, byla učena v tradici tiantai, což je jedna z hlavních tradic čínského buddhismu, založená hlavně na sutře, lotusové sutře. Jak víme, Lotusová sutra je jedna z nejdůležitějších, jestli vůbec nej nedůle, nejvíce důležitá sutra v čínském buddhismu. A v buddhismu, který se z Číny... Čína je vlastně druhá matka buddhismu po Indii. Hm? No a do zemí, kde, kde se buddhismus dostal z Číny, jako Japonsko, Korea, Větnam, No a tam je právě spojená meditace na dech s, se znalostí meridianu a s použitím meridianu. No a pak my používáme Satipatána suta na rozdíl od... Satipatána suta ta je v je taky, hlavně v Diganikája a ta není mezi těmi 50, že? No To je vlastně nejdůležitější suta na meditaci v teravádové tradici, kterou stejně tak, jako Vlastně sutra srdce všichni lajíci opisují a dávají do klášterů a tak dále. Na Šrilance, v Tajsku, v Burmě. Teď je Sati suta stejně tak jako jiná místa v písmu, mají 16 cvičení, které vysvětlují meditaci na dech. Satipatána Suta má pouze 4 cvičení. A to je proto, že Meditace na počitky, na vědomí a na objekty vědomí je vysvětlena jinak. V Anapána Satysuta je vysvětlena na tyto čtyři základy vnímavé pozornosti, nebo jak to nazýváme, jsou vysvětlena na základě cvičení na nade. a my zdůrazňujeme základ vnímavé pozornosti založené na těle. To je základ. Buda učí jinde, je sam gata sati virudam, tesam amatam virudam. Jestliže zanedbáváme Základ vidělé pozornosti v těle zane, zanedbáváme nektar nesmrtelnosti. Amatam, amritam. My meditujeme, ať už meditujeme tak, jako se medituje v buddhistické tradici nebo v hinduistické tradici, nebo se modlíme tak, jak se dělá v naší tradici, v západní mystice, nakonec je to proto, aby jsme získali nektar nesmrtelnosti. Hm? O to se nám jedná, o nic jiného se nám nejedná. ne. nektar nesmrtelnosti je nektar nesmrtelnosti, protože je nad bolest, nad strast, No a poznání strasti je právě cesta. Jestliže nepoznáme strast, tak nepoznáme vlastně cestu. No a též meditace na tělo je vlastně poznáním strasti a tato část je obzvláště zdůrazňována v teravádově tradici. Nebo je tradici, jestliže čteme Satipatána Sutta, čteme pána suta, vlastně hlavní důraz je na rozčarování tělem. Vydělá pozornost vůči tělu má vést k rozčarování s tělem. Jestliže jsme rozčarovaní s tělem, Pochopíme počitky, pochopíme vědomí a pochopíme objekty vědomí. To je základ. Jestliže nejsme rozčarováni s tělem, ne, nepochopíme počitky. A počitky v buddhismu je důvodem samsáry. To, že počitky vedou k ulpívání. Na tom, na čem bytosti ulpívají, to jsou počitky Protože my ulpíváme na počitcích, naše vědomí je v okovech. Naše okovy je ulpívání na počicích. My vytváříme karmu právě díky kvůli počitkům. To je třeba pochopit. A počitky jsou počitky čeho? Počitky těla. teď my se snažíme vstřebat, aspoň já se snažím tady vysvětlit Mahajanový přístup k meditaci, který je založen vlastně na nedualistickém poznání naší reality, což je nedualistické poznání těla, nedualistické poznání počitku, nedualistické poznání vědomí a objektu vědomí. To je nedualistický přístup k meditaci. No ale vlastně základy uvědoměné pozornosti jsou stejné. Stále se jedná o tělo, o počitky, o vědomí, o objekty vědomí. Tím, že tyto čtyři věci správně nerozumíme, jsme v okovech jsme v poutech, hm? těch devět pout jsme vysvětlili v rámci druhé kapitoly. No a jelikož máme pouta, nejsme svobodní a jelikož nejsme svobodní, stále hledáme, protože nejsme naplnění. No ale to, co nás může naplnit, je pouze a jen nakonec ve všech tradicích realita tak, jak je. No, všechny naše nejistoty, všechny naše strachy, všechny naše starosti všechny <coughs> jsou spojené právě s nenaplněním realitou. No a teď my jsme se učili, jaký je rozdíl mezi učením Pervády a nedualistickým přístupem k bulistickému učení. Od samého počátku my se nacházíme v Nirváně. To je náš přirozený stav. Jelikož já neexistuje, no, e, samozřejmě přirozený vývod z toho je, že my se nacházíme v nirváně. Protože není se čeho chytit. No a tím pádem tady, teď, to, co se učíme, to poznání energií je střebáno na tomto principu, je vlastně absorbováno na tomto principu v meditaci na dech a stává se vlastně to nejdůležitější částí meditaci na dech. Proto v severní tradici my rozdělujeme dech na takzvaný hrubý dech, který každý i v hospodě je vědomý, i když je ožralý. A na jemný dech, který normálně, bez jistých přípravy a koncentrace, my ho nemůžeme použít, protože ho neznáme. No a teď my jsme tež Vysvětlili, že tradice jogy je tradice vytahování hrubých klínů stále jemnějšími klíny. Ten klín, který je hrubý, my můžeme jenom vytáhnout pomocí jemnějšího klínu. To je zákon. A to je yoga. Čili my poznáme tím, že poznáváme jemnější tělo, vlastně poznáváme, získáváme správné poznání i hrubého těla. Tím, že poznáváme jemnější počitky, poznáváme i hrubé počitky. Tím, že poznáváme jemnější vědomí, poznáváme i hrubé vědomí. Tím, že poznáváme jemnější objekty vědomí, tím poznáváme hrubé objekty vědomí. No a tím pádem praktikujeme jogu. No a teď, co je nedualistický přístup? To hrubé a to jemné jsou dohromady. Pouta a vysvobození jsou dohromady. Se není od čeho odvracet, protože realita je realita závislého vznikání a v závislém vznikání se nedá vlastně nic chytit, protože vše si je rovné. Kdyby si vše nebylo rovné, tak pak to, co my zažíváme, nemůže být proces. A v procesu, jestliže něco chytíme, no tak se tak to je jenom naše vlastní představa tohoto procesu. Proces sám jde stále dál. Stejně tak naše energie, stejně tak naše vědomí, které se hýbe, které se stane procesem, tím, že se chytíme znaku objektu. Vše se hýbe. V severní tradici, v nedualistickém přístupu k meditaci na dech právě místo, aby jsme se jenom rozčarovali dechem, my poznáváme dech jakožto celek. Celek, který nás tvoří a který vlastně tvoří všechno. To je důležité pochopit. No a Tady integrujeme tu znalost jemného těla, což je též vlastně založené na znalosti energií, které v tomto těle proudí. Ale samozřejmě, náš základ je rozčarování tělem. Právě proto, že se rozčarováváme tělem, právě proto můžeme studovat ty jemné energie do detailu, protože na nich neulpíváme. A bereme je jako část celku. A teď? Ty jemné energie je to, co námi hýbe. No a to, co námi hýbe a to, co nás podporuje, to je element větru. Vlastně vše naše poznání hmoty, dotyk s hmotou je dotyk se čtyřmi elementy. Na rozdíl od západního myšlení, kde čtyři elementy jsou něco, co je mimo vědomí. V indické filozofii čtyři elementy, když se podívám na stůl a zavrhu oči, tak ten stůl, který vidím mentální vědomí, to jsou té čtyři elementy. To je důležité pochopit. Jestliže znám meditaci na čtyři elementy, pak ten stůl, který vidím mentálním okem, se tež rozpadne na částice. A ty částice mají barvu, mají chuť, mají i pach, hm? většinou <laughs> velice nedobrý pach, hm? Právě proto e, toto poznání jemného těla tež vede k e, rozčarování jemným tělem. Všechny ty orgány, co máme, smrdě. Právě proto budismus tvrdí, v těle máme 84 tisíc parazitů červů, který nám ve vědě tomu říká mikroby, nebo jak, který nás žerou zaživa. Ale žerou nás pomalej, jestliže se dostaneme k jemným energiím. Proč? Prože ty jemný energie nás čistěj? A ty jemné energie vlastně nejenom, že nás čistěj, nás tež podporují. Čili ty jemné energie v tantře jsou eh, srovnávány s božstvem. Všichni, všechny ty orgány, všechny ty eh, eh, koloběhy energie jsou vlastně eh, různé paláce bohů, tak se medituje v tantře. Ty, čakry, ty jsou spojní s čakrami. Co, co jsou čakry? Co, čakry jsou též vlastně paláce Bohu. Hm? Ale aby jsme to poznali tak. Samozřejmě, základ je, že se, že se nechytáme, že vidíme vše toto z Úpekša. Co znamená Úpekša? Vidíme zblízka a co znamená vidět zblízka? Nevidět nic. <laughs> co znamená nevidět nic? Neulpívat na objektech vidění. UPA má. Dva významy, ta předložka, blízko a negace, hm? jako uparata, hm? co znamená vidět zblízka, nevidět nic, co znamená nevidět nic, samozřejmě my vidíme, ale my se toho nedržíme, my potom nechňapeme, A to je hlubší pochopení rozčarování. Jestliže chceme uspět meditaci, musíme být rozčarovaný tělem. Ale rozčarovaný znamená vidět zblízka, vidět v rámci totality, v rámci jednoty, který toto tělo patří. Jak hrubý, tak i jemný. My je rozdělujeme, aby jsme je viděli jako jeden celé. Hm? No a tak se dostáváme zpět k tomu, co jsme včera naznačili. Teď to chceme trochu rozebrat. Vlastně ty energie, které nás drží, které nás podporují, ty jemné energie, Mají co dělat s osou našeho těla. Osou našeho těla, jak anatomicky, tak i duševně. To anatomicky je spojený s tím, co je duševní, co je jemné. Nedají se vlastně od sebe rozdělit, ale nejsou stejné. Věda se snaží je vidět jako stejné, no ale to je prostě absolutně, to vede do nepochopení. Proč? Protože vývoze to jemné my nepoznáváme na základě toho pragmatického, my poznáváme na základě... Introspekce. Právě proto anatomie jogy je vlastně není stejná jako anatomie v západním lékařství. Ten střední kanál. Ačkoliv je spojen s tím zpáteří. Hm? Nedá se identifikovat. A začínáme Čím v Číkungu, začínáme v čím. Tím, že obracíme studie těla, je, že obracíme pozornost na dolní část páteře A spojujeme dolní část páteře s horním patrem. Tam se spojuje jin a ján. A potom zádu horního patra. Tam vlastně se ty energie spojují tež. Proto děláme, učíme se vědu banda a můl a mudra, aby jsme tu energii správně nasměrovali. základní vlastně ty banda a můli můla všechno, tedy banda a, a mudra, všechno má co dělat vlastně s tím středním kanálem. A jak jsme Viděli příčí kungu, ten střední kanál. Máteš co dělat s elementy? Prána, máteš co dělat s elementy? Hm? A elementy mají eh, tu těžkou část a lehkou část. A to je harmonie. Těžká část a lehká část je harmonie. Co je element? V země v našem těle. Tvrdost, hrubost, těžkost a jejich opaky. A to pocitujeme kde? To pocitujeme, jestliže se koncentrujeme uvolníme v dolní části těla, je to tak. A co? Nese naší tvrdost, hrubost. Pánevní dno. Jestliže se tam koncentrujeme, sami se styčíme. Takže funkce pánevního dna je, aby nesla tu váhu těla. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? že se tam koncentrujeme, právě ten element země nás naprímí. no To je spojené s aktivizací hm? Muladhara Čakra. To je Čakra země. No a teď Těžký element je tež voda. A co, co má za funkci voda? Voda je souhlen. Jestliže všechno, příroda, jestliže slunce pálí, vše bude vysušené, hrubé, tvrdé, Jestliže je dešť, no tak všechno bude zase dohromady. Teď, teď základ Číkům, hm? základ Tai Chi, kde my se podpírame? V Tantě, tam se střetává hm? čakra země, čakra vody a to nás to nám dává stabilitu. Jestliže, jestliže se učíme bojový umění, stojíme. Mistři stojí celý den a jenom se koncentrují na tantě. Pak do nich někdo kopne. Já mám přítele na Taiwanu, který byl mistr Kung Fu. Olympik, <laughs> do kopnu plnou silou do žaludku a nic se nehne a nic necítí. A když ho kopnu do ruky, taky nic necítí. Takže má, pracoval na Tantien a získal takovou podporu, že s ním nikdo nehne. To všechno je vlastně tež, má co dělat s poznáním dechu. Dech je to, co nás napřimuje a co nám umožňuje pohyb. A to, co je toho základem, to je právě ten element země a element vody, na tom stojíme. Jestliže stojíme pevně, tak ten element ohně a element vod, element větru jde nahoru. Je to tak? No a tak aktivizujeme manipura čakra. aktivizujeme a ta čakra. Čakra ohně, čakra větru. Když aktivizujeme čakra ohně, čakra větru, ní se spojí. To je ta lehká část. A kde se spojí? Když meditujeme, jestliže se správně koncentrujeme, cítíme, že s nádechem A pana jde dolů, prána jde nahoru, to je tež medicína, je to tam? No a pána jde dolů, ale máme ještě vlastně udána a prána, udána vlastně jde od toho popku nahoru a práma jako kdyby. Tím směrem ta zde je všude, že jo? Prána je všude. Ale no, to je složitý. To je no ale e, když nadechujeme, tak ta ápana jde dolů a prána jde nahoru. Je to tak? No, to je definice páno a pána gaha šrovny bastima druhou a šukrátava šakr mutra, šu, ne, šukrátava mutra garbháni škrmana což znamená, že a páno a pána gar, a páno, že vlastně se pohybuje v této tý oblasti dolů, ale jako nikdy jsem to jako nespojoval s, úplně s tím nádechem, no, že je to popsané jako definice, která... To je ale ajurveda, jako yoga mluvíme. Yoga a jóveda je spojena, ale není to stejný. Tým, to vysvětlení je stejné. Můžu, můžu poznat Vyhoze, když se dýchá správně, když se používá ten dech dobrým způsobem, tak právě apána jde dolů. Ale v momentě, kdy se dech používá špatně, tak apána stoupá nahoru a to je právě příčinou problému. Takže vlastně souvisí to s tlakem, který jsme schopni vytvořit pomocí vlastně dobré techniky dechové, pomocí funkce bránice a. Tak to ale, asi myslíte asi... Ale e, jako, třeba když studujeme astma jo, Švása, tak tam, e, když se vlastně jako otočí ten pohyb e, vlastně e, a pána Váju, což znamená prakticky zácpa, tak to potom působí vlastně jako to astma, tu epizodu. Někdy je to působený tím prachem a tím, ale u některých lidí prostě to způsobí tu epizodu jenom zácpa, stačí vlastně řešit zácpu. Otočí se ten, ten směr Pána Vájula. A to je ten bastiž, že se to. No, myslím, -hmm. no, to No, to v medicíně, je trochu jiný, a v józe je to zase trochu jiný. Protože jóga pracuje na principu eh, osvobození a józe pr pracuje na principu zdravího těla. No, on no, je to jiný. A? Vioze, to poznání elementu je vlastně prostředek k vysvobození. No ale to všechno je zajímavé. Musíme více studovat, více meditovat. Všechny tyto perspektivy jsou fascinující. I proto v Mahayanovém buddhismu je medicína též střebána do Pančavidia. Aby jsme se stali bodhisatové, kteří mají schopnost prospět všem bytostem, musíme též kromě. Adyatma vidya, hm? což je vlastně meditace, hm? musíme studovat jež e, Vyčikica vidya, hm? což je medicína. Hm? Potom, e, jak oni tomu říkají, e, šabda vidia, hm? což je vlastně linguistika. Hm? Niko jako lingvistika? Jako nauka o řeči? Etymologie, obzvláště v Sanskritu, aby jsme se správně vyjádřili. A gramatiku tež. Ačkoliv to všechno nás nevysvobozuje, jak mnoho, mnoho básníků učí. Shankara chariya bhaja Govindam naš, samprabte samnihite marane, samprabte samnihite marane, nahi nahi rakshati dukhrin duch, karane, nahi nahi rakshati dukhrin karane, bhaja Govindam bhaja Govindam, Govindam bhaja znamená. Samprápté, sanhité, marane, Když se nacházíš v oběti smrti, nejí, hm? nejí rakšaty, nezachrání tě do To je Sanskrit gramatika, ty. To <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Baja Govindam, po, eh, eh, poklonce Govindovi, poklonce Govindovi, ty hlupáků, <laughs> <laughs> To se zpívá vždycky v těch ašerávech. Dobrý, teď jsme zase odešli od meditace na dech, vrátíme se tam. No a ta meditace na dech prostě v té tradici, kterou se chceme naučit, tradici vlastně neduálního přístupu k meditaci, obsahuje tedy znalost nejen hrubého dechu, který prochází vnitřními děrkami, ale i jemného dechu a celý ty anatomie, která je s jemným dechem spojená. Tady se to tež navazuje na medicínu. Hm? Je to tak? No a k tomu nám slouží nejenom ta Anatomie, což je hrubý tělo, co já neznám, ale ta, to znalost toho jemního těla, který vlastně je též napojený na ty elementy, to je v jehoze vysvětlený jasně. A jogin je kdo. Kdo ty elementy vlastně vědomě střebává a vstřebává je v rámci celého. To je vlastně též jeho intuice do toho, že jeho tělo a velký kosmos je vlastně, ten makrokosmos, mikrokosmos, to je taky v medicíně. Hm? Je to tak? No a teď ten, ta, páteř, která je vlastně osou naší, tam se ty energie, tam se taky ty orgány na tom vlastně vysejí. Všechny orgány vysí vlastně, jsou spojený s páteří. Páteř je jako ta osa naší existence. No a co je, co je vlastně to, co nás spojuje s božstvem podle jógy, že my můžeme vědomně se účastnit toho procesu na příjmení a pochopit ho. Co nás přibližuje k Bohům, to je právě to na příjmení na základě těch jemných energií. No vlastně je celá tady věda s tím je spojená, protože ty orgány jsou též spojený s páteří. Ať už to vysvětlujeme jakoliv na základě těch žen a tun meridianu, nebo to vysvětlujeme na základě sušuma. Hm? Potom ty, ty pány, hm? to je taky v medicíně, ne? potom to je do oka, do, do nosu, do ucha. Hm? Ty má všechno různý jména, devadata. Hm? Učil se tyhle ty věci taky? To v medicíně tolik není, to je v možná nějaký ty tibetský. Jako je pravda, že velká část to čerka samy je někde v tibetských klášterech, takže máte, no, že tam budete někde cestovat. V tibetských klášterech, co já jsem se bavil s těma tibetskýma doktorama, oni studují Ashtanga Hridaya. Hm? To je přeložený, protože ten autor byl buddhista taky. Hm? Čarakel byl spíše hinduista. Hmm. Nemyslím. Nemyslíš, jo? Jako tam, když je tam. Ty ta embryologie, a... tam, když se popisuje embryologie, a vlastně transmigrujou věci a tak, tak Čaraka říká, že nějakým obřadama si jako soubození člověka nezíská, že to musí být jako. To je, takže může to být napojený na bodhismu. No, já si myslím, že ty lékaři nebyli takhle. Jako. Ty musí léčí všechny, že Měli Samozřejmě, to, no, samozřejmě. To jo, ale vlastně teorie pak vlastně je buď hlavně sámka, anebo eh, budistická. sánka no, na sánké, to no, jsou všechny takhle, školy, ale ten, ty elementy jsou na sánké. No. Ty elementy jsou na sámke. Na buddhismu je to zase trochu jiný. No a v aštanga Hridaya právě, myslím, to není tak napojený na sámke, že tam nemáš... No, ta aštanga je taková, tu se začíná. No. Tu začínají studenti jako ve první text, začínají no. číst, takový jednoduchý veršovný, co dobře pamatuje. Ale ty elementy, právě uh, ty agregáty, mi to přijde jako hodně podobné. Já, já jsem to nikdy nestudoval, až teď. Tady. Já tady mám tu tibetskou medicínu, je cutru, je, jestli to chceš, tak já ti to dám v angličtině. To by mě asi zajímalo. Já jsem to sám na to neměl často studovat. No, já jsem se na to chtěl právě zeptat, jako jestli ty agregáty vlastně, že mě celkem jako zasáhla tady ta super srdce, tak ke přišla vtedy. A tam právě. Že, ta to taky vlastně začíná s na existenci, že a Tak si říká si vlastně jako to není stejný koncept, jakože ta mají tu pro ale to je jedno vlastně. To je vlastně jako jedno avekta, je stejný jakoby... jo z toho z toho přichází to přichází to Tam je. Tak si říkám, jestli vlastně, jestli to dobře chápu, jako jestli to můžu chápat z tohle představu přestavou jsem přijal nějak jako. Moudrost. Ona ta moudrost se spojuje, že? protože oni museli vlastně diskutovat spolu, aby si získali přízeň toho krále, tak se vymysleli strašně subtilní logiku, jak se vlastně vyvrátit toho oponenta, ale ono se to spojuje všechno, ta moudrost, určitě. Ta z toho, že realita je ta realita, která se ve skutečnosti nedá chytit, ta je tam všude vlastně. I v to a to máš. No, to není úplně na tom předplad tak text. Jste jako pro člověka, který se s tím setká poprvé. Já jsem třeba, že tu sámku, tak jsem se trošku k té sámky, ale jako jak si to představit? Tady v buddhismu je to trochu jiný, no ale vlastně i buddhističtí učitele tvrdí, že v té tradici, která se stále odvolává na vedy, vlastně ta sámka je nejhlubší. No indická věda vlastně, všecko má co dělat ze sámká v podstatě. To je, to je... Říkám, tak no, no, mater. no, ale teď se zase oddalujeme od meditace na dech. Hm? Teď, když meditujeme, my se učíme tyhle ty věci, aby jsme si pomohli. Když meditujeme, tak my můžeme, hm? když dáváme pozor na to jemné tělo, my můžeme se orientovat na čemu se říká Gupta Nidhi, to je základ pánve tady, to místo, kde ta prohlubina, já nevím, jak se tomu anatomicky líka. já nejsem žádný, i když pocházím z doktorské rodiny, já jsem to vždycky absolutně ignorován. Je Tady je popis, ne? Ta, jak, je, jak je ta e, stytká kost, jak tomu říká je. Honza, tak tam je vlastně ta e, skrytý, tomu se říká v józe, skrytý poklad. Hm? Ne, ne, ne. Jestliže se tam koncentrujeme a e, máme uvolnění tělo, a, tak vlastně to jde přirozeně do té mula banda. Hm? E, tímto toho pozornosti. no a aby, aby jsme se tam dostali, musíme být ne jako já, že to máme posunutý, hm? no jak, když to máme posunutý, a jestliže to budete studovat, zjistíte, že to máte posunutý též, a jsme všichni posunutí z osy, protože jsme ne, naše špatné zvyky hm? od mládí. Teď ty špičkové sporty, hm? hokej, fotba, tohle všechno ničí prostě tu osu prirozenou, který, kterou ještě, na které se hýbají ty děti. Tady máme pana Čumpelíka před sebou, tento všechno umí krásně vysvětlit. My jsme čternožci, my se hýbeme na té ose, ze začátku je nám to jasné, no a pak se to ztratíme vlastně. No a teď to, jak to znova najít, nejlepší způsob a nejrychlejší způsob, já na to mám zkušenost, protože jsem se absolutně vyvrátil z osy, hm? že se orientujeme na ty jemné energie. No a to jde, ta osa jde z toho, z té komnaty pokladu. Hm? o kosti. No a tady máme kečáry, děláme kečáry mudra, džála, dhára, banda, aby jsme aktivizovali tady. Tady se to napojuje. No a jestliže tam dáme sensitivitu, tak ono nás to napřímí. A pak se orientujeme na střed těla, Xen Tady se spojuje Jing a yang. tady má žen a tun. A potom tyhle, to, jsou, to není nic jiného než ty energetické body, které ovládají vlastně ty, ten koloběh energie v těle. V, v Indii se jim říká Marman. Studie Marman je tež část Ayurvedy. Vy jste studovali Marman? To musím znát. No a tím, že obrátíme pozornost na Marman, vlastně my můžeme ani nepotřebujeme jehlu, my můžeme Vlastně to aktivizovat pozornosti to je důležitá věc. No a teď třeba máme jako já, když se nám vyvrátilo tělo, no, tak máme samozřejmě vyvrácený ramena, tak dáváme pozor na tění a uděláme si představu správných ramen a ono ta jemná energie nás jakoby roztahuje dává do správní pozice. No a k tomu dáme tu, tu eh, studní ramena hm? a těný, ten bok ramena hm? dáváme dohromady a na to studujeme všechny tyhle ty věci, aby jsme si mohli pomoct. Hm? Stejně tak tady. Hm? Tady, tady, tady. Tady to jsou všechno místa, kde se ty energie napojují. Když se na ně koncentrujeme, tak budeme vnímat. Začínáme vnímat vlastně to jemné tělo. A to jemné tělo je celek. No a ten celek je závislý na, na částech. Celek bez částí není. No a v Tjentaj tradici právě mají, že ty části vlastně vědomně spojuješ. No a pak se dostáváš do tyhle tých drah. To všechno tež má co dělat s tím centrálním kanálem. Tam je nejvíc vlastně těch, eh, těch energetických bodů jak vepředu, tak i v hm? A to je napojené na co? To je napojené na končetiny, jak říká pan Čumpelík. My jsme čvernožci. Hm? No a v těch končetinách právě začínají a končí ty meridiány. Hm? My se chceme napřímit jako čtvernožci. Hm? To je celá věda. Tuhle tu vědu čínská medicína vlastně poznala daleko hlouběji než indická medicína. To je výhoda ty čínské medicíny. Teď podle naší přítelkyně Šinko, jak zjistili tyhle ty věci, kromě introspekce? V Číně až do Qing dynastie byl tzv. Lingzhi, ling, znamená ty největší kriminálníci, co dělali prostě věci, které byly na škodu celé společnosti a kterých se chtěli zbavit. Tak ty rozřezali zaživa na kousky. To je, jestli čtete, čtete ty čínský romány, jako Shui Hu ty rodiny vždycky podplatili toho kata, aby je, když je aby ho zabil. Protože oni ho rozrezali na kousky a ještě žil. No a tam byl doktor, který to studoval. Vlastně, když v západní medicína studuje tělo jenom mrtvý. ale oni mohli studovat tělo ještě zaživa, když No a tam viděli prostě ty energie, jak se pohybují. Hm? Zní ní sice bylo <laughs> ale Tak to je, jak studují tyto energie. Introspekci a zároveň tež na, na té disekci těla, který ještě žije. Hm? No a to se svrkává potom. Hm? A roztahuje, zcrkává, roztahuje. A zcrkává se a roztahuje znatelně v jistých bodech. A z toho vlastně vznikají potom ty poznání těch kanálů. Na základě pitvy, ale zažívá. Hmm. Hmm. Proto ty rodiny vždycky podplatily toho kata, aby rychle, rychle jim eh, přeřízel eh, to, co je drží na životě. Hmm. Hmm. Tak tady se ukamenovávalo a, a pálilo za to není o, o tolik lepší. <laughs> kolik velkých duchů bylo zaživa upálení. No a vraťme se k dechu. <laughs> tak jsme to nakousli, protože to je velká věda, kterou musíme studovat pomalu, pomalu, pomalu. Teď, když sedíme v meditaci na dech, tak my v tom jemném dechu, kdy zde nedýcháme, my se vcítíme samozřejmě do celého těla, protože pozornost je tam, kde je dotyk. Počítek vzniká z čeho? Z dotyku. A kde je dotyk, tam je počítek. Kde není dotyk, tam počítek není. Teď, jestliže, jestliže naše pozornost je tady, no tak ten dotyk je nejasnější tady, jestliže ale my celý, celá pak analýza vědomí a pochopení vědomí je založený na této pozornosti. Jestliže se pozornost obrátí k jednomu vodu, no tak vidíme ten proces vědomí tak, jak ho popisuje teraváda. Jestliže ale vědomí se obrátí na celé tělo, no tak pak ten popis vědomí, jak ho eh, popisuje yogačára, je absolutně jasný. Protože několik vědomí může existovat pohromadě. Ale jestliže se koncentrujeme na jeden bod, no tak pak má jedno vědomí. Hm? A v nedualistické meditaci Můžeme mít jedno vědomí, dvě vědomí, tři vědomí, čtyři vědomí, pět vědomí, šest vědomí pohromadě. V té meditace ne? Tady v meditaci, v vysvětlení meditace. aby tělo je jeden celek samozřejmě. A v tom celku se nachází co? Všechny smysly. A ty všechny smysly se nachází v každé části těla. V každá kalápa má už všechny ty smysly. Smysl těla je, jsou čtyři elementy. Smysl eh, oka je barva, to je tež v té kalápě. Smysl čichu je pach, to je též tý kalápě. Všechno už tam je. Jsme kódovaní tím tělem. A jestliže poznáme tu meditaci na čtyři elementy, my můžeme přímo čuchat to tělo vědomí, my nepotřebujeme procházet nosem. No, jestliže vyvineme tuto koncentraci, též nepotřebujeme nos na to, aby jsme cítili pachy. Jestliže máme nadpřirozené schopnosti, tež nepotřebujeme oko, jako anurda, byl slepej. Všude chodil, jak to dělá? Viděl vnitřní okem. No a studujeme yoga čáru. Vědomí je, a studujeme jógu též, vědomí je základ všeho našeho poznání. A to je už i kódovaný v těle. No pro dnešek to stačí, příliš mnoho informací vede k čemu. Hm? Průjmu. Nebo zácpě. Nebo zácpě, když na to lpíme, necháme to projít vědomím, volně. Co jsme pochytili, co jsme pochytili, co jsme nepochytili. Na to neupíváme. Hm? No a tak se vyhneme průjmu a zácpě. Jak rykášinko, zácpa je devětkrát horší, devět je dobrý číslo, devětkrát horší než průjem. má to taky v ajovědě podobný principy. Tak, jako pravá ryká metabolický rozvrat, když průjem jako dospěje do fáze, kdy Jo, metabolická závka. na, na, na té fázi. Tak, pak. Ale tak běžný průjem. Běžný průjem. <laughs> Taky máme průjem ze strachu popsaný v, v kapitole se stánám právě. Takže když je to ze strachu, tak třeba něco nějak meditací. No. Když je to. Nějaký ten mikro. Hmm. A nebo basty. Ne basty to by bylo Langhana, Basti. že jo? Není, není. Ne Basty, když potom... třeba jsou třeba ty oucerozní koletíry a takové věci. Tak pak zcelačí jako... A když je basty, tak když je poujem, tak potřebuješ svýš pušty, ne? Ne, ne, potřebujeme Stambana stambhana, Stambana. Stambana, stambana. Langhana, když je to... Langhana langhana je opačný význam Brhana. Brhana je vlastně jako, když chceme... Langhana je redukce. Aha. Nobili, tak jednou nám uděláš tady, až půjdeme v sobotu na procházku, tak nám uděláš nějakou... Langhana? <laughs> vlastně na každý pád tak když takto studujeme meditaci na déru, tak se stává čím tím zajímavější A má to tolik elementů, co se můžeme učit je to spojený s medicínou je to spojený s, s hlubším poznáním těla No a všechno to vlastně je i v, tí, v, v, v, v Anapána meditaci. Ten základ už tam je, protože to je poznání elementu. to je poznání pohybu, to tam tež je, čtyři pozice těla, poznání uvědomělosti ve čtyřech pozicích těla. Všechno tohle to je tam uškodované. Jenomže je to vysvětlené pouze na základě rozčarování se tělem. Ale my chceme nejenom se rozčarovat s tělem, ale my chceme poznat tělo. A poznat tělo jako to, co je vlastně univerzum v nás, co je univerzum. Koloběh energie. To už dneska pomalu věda začíná chápat. Máme ty díry, kde se energie střídají. No to přesně vysvětluje tež budistická filozofie a vlastně i hinduismus tež, že Proces přeměny. To je život jak v nás, tak i v kosmu jako takový. No ale... Eh, můžeme meditovat. Teorie jsou důležité, ale musíme střebat prýmým poznáním. Pratyaksha. Co znamená Pratyaksha? Pratyaksha. Tady je kolega Sanskrit. Jak dlouho se učil Samozřejmě, ale jako, jak dlouho máš? Ty jsi studoval klasickým způsobem? Láhu, Siddhanta, Komedii? Láhu, Siddhanta, Komedii jsem studoval uh, ve Varanasi, ale dva roky jsem měl tady na Karlově univerzitě docenta Kostiče i Hinštěna. Se nevím, ne? hmm. no tak, praty aksa, jak tady kolega říká, je, že musíme... Praty znamená oproti aksha je oko, hm? čili musíme to sami přímo vidět. Každá teorie musí mít opodstatnění, to je yoga v praty aksha. Hm? prímém poznání. A co je rozdíl mezi vnitrním vědou a vnější vědou v příme Prímé yoga je poznání. Prímé poznání v je pramána. Je důkaz správného poznání. Jestliže nemáme teorii a nemáme důkaz primého poznání v samadhi, tak ta teorie nemusí být to, co od ní očekává. Proto vlastně v Joze ty teorie musí být, musí být krytý přímým poznáním samády. Tak jdeme meditovat.